بسم الله على ربنا محمد بعد باسمي gheni hapa msambweni ndugu zangu uslamu muhadharu umalizika Langu ni kusisitiza tu kwamba tuliyoyasikia hapa tuyafanyeni kazi tuwe na utekelezaji mtu akishapata ilmu baada ya elimu ni ilhamu bilil matumizi ya elimu ile Kutumewam, tumeambiwa mengi hapa na Sheikh Abdul Fadil tunatakiwa tuyazingatie na tuyetekeleze na pia kama una, kuna uwezo kuwafikishia wenzetu nyumbani ahali zetu nyumbani akhawati zetu banati zetu ambao pengine hawakupata nafasi ya kuja hapa tuwafikishie ili hii ili na sisi tupate thawabu liche ya kupata thawabu kwa kukaa hapa na kupata muhadhara huu pia tupate thawabu za kuwafikishia wezetu nyumbani ni thawabu nyingine al amru bil maruf sadaqa wal an munkarin sadaqa Kuni jambo muhimu baada ya kuyaelewa yote tulyoambiwa pia tuwafikishie wenzetu ndugu zangu wa islam kubwa jambo kubwa kabisa loliliamrishaa Allah ni tauhid اعظم ma امر الله bihi التوحيد جambo kubwa kabisa loliliamrishaa Allah ni tauhid na kubwa lolikataza Allah ni shirki ushirikina amri ya kwanza katika Qur'ani ni tauhid katazo la kwanza katika Qur'ani ni shirki katika al-Mus'haf al-Uthmani امري يا كwanza kabisa iliyokuja Allah anaamrishatuwhid ya ayyuhan nas'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhin min qablikum la'allakum tattaqun amri ya kwanza kabisa ni tauhid makatazu ya kama nilivyosema Sheikh Abdul Fadil na shirki ni pamba na moto tauhid na shirki ni pamba na moto Havi kutani kama sunna na bid'a sunna na bid'a pia ni pamba na moto wewe ukajidai wewe ni mtu wa sunna na huko kumbe una bid'a zako wafanya maulidi na bid'a nyingine hapana Tauhidi ni hivyo hivyo la ya hir wa shiriku maata Atawahidi maa ya ikutani na ushirikina Ukifanya ushirikina Tawahidi inajitowa Yunabaki ni mshirikina Aadhan Allah wa iyakumina shiriki Tukuzangu zangu islamu Shiriki ni sumu Kwa muislamu Shiriki ni sumu Kwa muislamu taba kuna shirki ndogo na shiriki kubwa shirki kubwa ndo ninazungumzia ni sumu kwa muislam sababu inafuta thawabu zote mtu kafanya amali nyingi miaka 50 miaka 60 ana anafunga adhkar sala za sunna somu za sunna miaka sabini, miaka thamanini, miaka 100 moja, anafanya ibada za tauhid akifanya ushirikina wa sengure moja unafuta thawabu zote alizofanya mekamia 100 zote zinafutana kuwa zero Allah azza wa jalla anamwambia mtume wake sallam salam laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbata 'amaluka wa min al-khasirin huwa meshapiwa wahi wewe na mitume waliokuwa kabla yako Ukifanya ushirikina amali zako zote thawabu za amali zako zote zitaporomoka. Maneno haya naambiwa Mtume Hasallam, je yes, sisi? Yes. Lain in asharakta la yahba kana min al-khasirin na utakuwa katika wenye kupata hasara. Ushirikina mkubwa. Ushirikina mdogo naamu unafuta ile amal thawabu za amali ile aliyoifanya kwa ushirikina wake mdogo ria riyani ushirikina mdogo na ndani katika madhambi makubwa mtu anafanya amal si kwa ajili ya Allah anafanya kwa ajili mtu fulani amuone au watu wamuone kama anafanya ibada huo ni ushirikina mdogo haufuti madhambi yote lakini ile amali ile hana thawabu bali ana madhambi ya ushirikina mdogo lakini ushirikina mkubwa huu ule hapa motunguri nini mizimu huu unafuta thawabu za amali zote alizozifanya mtu mtu anakuwa zero halafu licha hivyo anakuwa milele motoni mtu akifa na ushirikina mtu akifa hajarudi katika, katika haki ya tauhid amekufa na ushirikina wake huu ni milele motoni sawa na makafiri wengine kina sawa sanao الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار انه من يشرك بالله يعني فقد حرم الله عليه الجنه اعظم حرم شيء pepo huyu haingii peponi milele huyu ومأواه النار makazi yake hiyo ni motoni Wa mali dhalimina min al washirikina hawana wenye kuwanusuru huyu ni mtu aliyekufa na ushirikina wake lakini mtu akitubia mshirikina mshirikina akitubia katika uhai wake Allah anamsamehe naam man taba taaba Allah alayhi mshirikina akifanya ushirikina alafu akarudi katika haki katika tauhid Akawacha ushirikina wake Allah anamsamehe kwa wafadhala zake Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake kwa waja wake na huruma zake anammsamehi kila mwenye kutubia Ndiyo maana tumewekwa toba ufa kubwa kabisa tumewekwa ya kutubia Aya nyingi ya ayuwal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha wa tubu ila Allah jamian ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun toba tumeikiwa yani ni, ni faida kubwa kwa muislam akifanya madhambi haraka haraka atubia Allah anammsamehe ni faida kubwa kwetu tutubieni tutubieni na madhambi tunaoyafanya kwa hatujui ni leo ni usiku tutalala tutaamka atoaamke hatujui kwa ni mtu kutubia kabla hajakufa kabla hujafika usiku kama mtu amefanya madhambi yoyote atubie leo leo sasa hivi sio tuumu kama amefanya ushirikina sio atumu wala hatuwatuhumu lakini nasema in case kama mtu kafanya dhambi yoyote kubwa inayohitaji toba atubie haraka haraka kabla hujafika usiku hatujui tukilala tutaamka au tutaamka allah yatawaffa al hina mautiha allah yatawaffa al hina mautiha haba anazifisha nafsi zikilala wali ti lam tamut fi manamiha fiyumsiku allati qadaa alayha almaut yursilu yursil ila ajal musamma aba kizifisha nafsi wakati tunalala nafsi zinatolewa katika roho zetu ndio mara nyingine mtu amelala amefanya kazi zake mchana akala chapati zake na makuku usiku akilala moja kwa moja mpaka kaburini wapo Allahu yatawaffa al-anfuza hina mautiha ambazo hazikufishwa zinaachiliwa mpaka ajali msamma anautaka y Allah Subhanahu wa ta'ala aliyomkadiria mja wake lakini anaum akhul maut kulala ni ndugu yake maut qala sallam ngikua usingizi ni raha ni starehe peponi kuingua na usingizi mzuri tu mnono lakini la usingizi si starehe kwa mtu akikosa usingizi akatawadhi haraka haraka aswali usiku amombe Allah istighfar mtu akikosa usingizi mtu asitafute usingizi mpaka ile usingizi umzidi sasa hawezi sasa kufanya adhkar au kusoma Qur'ani hapo atalala lakini mtu asiyekuwa hajapata usingizi nda utafuta do ndugu yake kufa wa huwa alladhi tatawafaqum wa ya'lamu muhadhara wa Sheikh Abu tufikisheni kwa wenzetu ambao hawajifika katika muhadhara huu Luzango, wa sana kwa ajili ya Allah ni zetu Zetu katika daao salafia kwayo, totaraji, kwa hiyo tutataraji kwamba mtawafikishia ambao hawakuwapo katika muhadhara huu tunamuomba Allah subhana wa ta'ala atulipe sote tuliohudhuria katika muhadhara huu atulipe kheri pia tunamuomba Allah subhana wa ta'ala awalipe kheri kila waliosikiliza online muhadhara huu uliopita barakallahu fikum wa jazaakumullahu khairan sallallahu وسلم baraka ala bina muhammad wa ala alihi wa sabbihi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh